barkadura duna hori da? Eh, Kogikako barkadura duna barkatu. Bai. bai. bai. Gaurkoan, e, bueno, horita e, bat garren korrika jaren aurkezuen agendu zuen, eta honekin bueno, e, batera baitare, aurtengo horrengo bueno, e, ekitaldiaren leloa aukeratu zute klika eh, izango da. Aldi guzu, bueno, la, labor bildu nolatan aurkeatu izan du zuen, horrengo bueno, e, zordurako klika jaren e, leloa. Bai, beraz, klika leloa autatu dugu, um, hau da klika, gure ez da klika um, aukera bat egite Euskarari buruzko aukera bat, Euskarak urtsuak artzeko aukera adibidez eta ara, implikatzea jauzi ematea euskararentzat. zat. Uh horretan -huh. esango dugu, bueno, ja datak finkatuak daudela, apirillaren lautik amala ora bitartean izanen da, garesetik enkazte alegia anlegia, bueno, ba, benetan, E, pentsatzen dugu erronka e, garrantzitsua dela eta aurreko ekitaldiari segida emateko aukerasin nobea sin izango zen aurtengo e, korrikaren berezitasun nagusia zuretz. ustez? hortengo e, korrikaren berezitasuna em txardegiri eginendiago homenaldia. E, beraz txardegi hautatu dugu em, Euska, euskararen euskararen Pertsona, pertsona importante bat, ja, e bat da. Hau da, okay. uh, huda, kultura edo, arazinez, euskara batua um, bere iziki uh, sustatu baitu eta berak baitu ara, euskara batua sortu edo... Mm -hmm. so, Iparraldeko, bueno, korrikaren ardur-naduna lehen aldea da uste e, bueno, ba, egim edo funtzio honetan ari zarela. Eh? bat e, zerbait aurrera dezakegu, Iparraldeko, bueno, ba... E, bilbide horretasunei buruz zer esan dezakegu izango duguna ba, aurtengo korrikan Bai, eh jadanik e jaiten aldena da um, ipajaldean korrika pasako dela abrilaren 7 eta 8 igandeta astelenez eh um, Arnegitik sartuko da hala garazi eta gero sibura xiberuruntz joanen baita, eta ondotik gero arazpagne eta kostalderuntz ateratzeko. Aperilla bitartean, bueno, oraindik denbora dago, baina pentsatzen dut, ja e, bueno, e, lanean ari zaretela guztia ongi prestatzen eta tolatzen. E, Aurren lan hori baita ere Ipari Euskal Herrian emango da, Aekako e, bueno, e, eskoletan. E, pixka bat zer da hemendik aurrera egingo duzutena Aperilla bitarte horretan? Um, kogika arte um, arigira antolatzen dela kogika kulturala antolatzeko, hau da um, ekitali batzu antolatzeko, um, bajenekaldeko edo ipaajaldeko euskaltegi ez bejedinekin iska bat denetan uh, kontzertu edo filma edo ara, gauzak uh, gauza presentatzeko eta kogikarentzaat motzi batzeko jena motibatzeko.